«Скажи, бо, Ольга, що ти думаєш?» Чіплялась до неї мати, дивлячись, як її лице мінялось, то блідло, то червоніло, то нахилялось, то підіймалось угору. «Оце причепились, не скажу», – сказала Ольга. І ще швидше почала некать від кутка до кутка, кидаючи очима над дзеркало, де було видно її всю. «Не буду я жінкою Радюка» ніби голосно і ясно підказала їй неначе над самим вухом думка. Їй щось стало жаль Радюка. Вона любила його. Вона одразу пригадала його гарну вроду, його лице в той час, як держала його за руку. Скільки було любові в тих ясних очах. Навіщо я його стріла? Навіщо я його полюбила? нащо він сповнив моє серце коханням. Хоч би була я впала йому на груди, витягла з його уст перший букет молодої любові, коли б не та капосна панія, що десь узялася на доріжці. Ольга вхопилась рукою за серце і почувала любов свіжу, як незірвана квітка, пахучу, як троянда, солодку, як пахощі білої лелії, і ледве вдержала сльози. Вона почула, що в її душі йде боротьба, що в неї не стає сили, що їй треба чиєїсь поради, і поради доброї прихильної душі. І мати тут сиділа недалечко, але Ольга не сказала і слова матері, і ніби впала на канапу коло дзеркала. «Ольго, та скажи бо, що з тобою діється, і, Господи, яка ти потайна?» «Може, ти слаба? Може, ти застудилась?» — чіплялась до неї мати. «Дайте, мамо, мені спокій. Я здоровісінька, як бачите», — сказала Ольга, і почувала, що сльози отот полються з очей. Та вона здержала їх і не пустила й сльозинки. «Ти така червона, що з тобою? Така живо. Господи милосердний, що ти за людина!» І мати приклала долоню до лоба, потім... Побігла швиденько, принесла зібгану хустину, обмочену водиколон, і хотіла вже обв'язати їй голову. «Що це ви, мамо, хочете лічить зовсім здорових людей? Я зовсім здорова», – сказала Ольга вже сердито, і при тих словах встала і почала знов ходити по залі. «Зовсім бачу вона така, як була колись і я», – подумала мати і вийшла з зали. Ульзі стало легше. Вона очинила вікно і сперлась на лікті, поклавши лице на долоні. На дворі було темно аж чорно. Тільки все небо було засіяне зорями, густо-пригусто. На вулиці було тихо й мертво. Вечірня вогкість прохолодила її гаряче лице, але не зігнала важкої думи за свій давній ідеал наступаючого життя. Вона почувала, що не може піти слідком за своїм серцем так слухняно, як мала дитина. Підожду, подивлюсь. Час мій не минув. Я ще цвіту і довго цвістиму, а тим часом подумаю, поміркую. І Ольга пішла до дзеркала і глянула на себе. Вона побачила, що її краса саме розвелась, як пишна квітка. Подивилась вона на своє гарненьке лице, червоне від дум і тривоги, глянула на свої очі, в котрих блищало стільки вогню, і вона заспокоїлась, та й вийшла до кімнати, гордо й високо піднявши голову. Ступаючи через поріг, вона згадала про Радюка. «Які тепер думи мучать його?» – подумала вона. «Мабуть, я зробила для його цю ніч дуже смутною. Мабуть, ця ніч буде для його ще темніша, ніж для мене». Ользі стало жаль Радюка. В її серці знайшовся добрий, теплий закуточок для милого. Ольга вгадала. Для Радюка та ніч була темніша від самого пекла і смутніша від самого горя. Як прийшов він додому... Як сів, як ухопив голову в руки, то так і просидів всю ніченьку до самого світа. Він тільки не дійшов до отчаю через те, що знав, як Ольга його любить. Він пам'ятав, як вона взяла його за руку, і з яким коханням подивилась йому в очі. Всю її такою, в такій поставі, він бачив ніби перед собою до самого світа. Він ще не втратив надії. Дашкович на старість став зовсім не такий, як був колись передніше. Вже сегідинці не з'являлись йому в усій красі природи і національності. Він зовсім заплутався то в науці, то в слов'янському питанні. Він усе сидів і читав, навіть писав писання у великоруські журнали за ці справи. Але на пишні сегединці не впала й крапля з тієї праці вченої людини. Він навіщось розносив по чужих огородах, по чужих нивах, розсівав те сім'я науки, котре він був повинен посіяти на своїй убогій ниві, тільки що зораній і неполитій. Дашкович уже став скоса поглядати на молодих людей. Радюк знав про таку зміну з Дашковичем і дуже жалкував, що так марно загинув талант і просвіта вченого чоловіка. Згинув надаремно для України і народа. Він ходив до Дашковича задля Ольги і дуже боявся потрапити на ті вечори, де вже з'являлись зовсім інші гості, більше старі, ніж молоді, як було давніше. Радюк не був у Дашковичів довгенько. Він кілька разів уже збирався, зовсім налагоджувався, та в його не ставало сміливості. Йому хотілося, щоб Ольга добре за все передумала, перегадала, хотілося дати їй доволі часу. Він забув навіть про книжки. Ольга тепер здавалась йому таким божеством, таким щастям, для котрого він був ладен віддати своє живоття. Ніколи вона ще не здавалась йому такою гарною, як о той вечір у царському садку. Якби вона була бідна, якби вона була простою селянкою, якби вона була без просвіти, він узяв би її, не думаючи, не гадаючи. Нарешті Радюк насмілився піти до Дашковичів. Він був такий блідий, його очі так позападали, що Дашковичка спитала, чи не був він слабий. В залу вийшла Ольга. Радюк почув її ходу ще в другій кімнаті і так стривожився, що в його голові почало все ходить ходором. «Яку звістку принесе мені вона?» була перша думка в його, як тільки він почув Ольжину тиху ходу за дверима. Ольга з'явилась у дверях, і якби в той час не було в залі Степани Десидорівни, він, може б зараз, спитав би її, яка в неї думка. Ольга вийшла і привіталась. В її очах було знати задуму жорбу. журбу, щоки трохи зблідли. Радюкові здалося, що вона журилась, і йому стало дуже-дуже її жаль. Усі почали розмовляти, але розмова якось не йшла. Мати постерігала, що між молодими щось таке було, що Радюк, мабуть, хоче свататися. І вона слідкувала за кожним його словом, не спускала з його очей. І Радюк, і Ольга, може б, і дуже розговорились, якби вони були самі. Але при Степаниді Сидорівні вони більш мовчали і думали. «Ви на цей раз вибачте мені, Павле Антоновичу, я ваших книжок і досі не читала». Все не випадало якось. Моя сестра Катерина охітніша за мене до читання книжок і забрала їх у мене. «Ще буде для вас доволі часу на віку. Ще встигнете начитатись і наспіватися?» промовив Радюк та й замовк. «Я й не граю і не співаю вже давненько», знов ледве промовила Ольга та й замовкла. «То, мабуть, тепер час такий». І я за що не візьмусь, то все в мене так і випадає з рук, сказав Радюк. Степанида Сидорівна насторочила вуха, почувши таку уривчасту й чудну розмову. Їй здалось, що Радюк отот -от буде свататися. Вона стала до його дуже ласкава. Чи ви не здужали, що так збрідли? спитала в його Степанида. Ви б не дуже так засижувались над тими книжками. Чи вже ж недоволі з вас і свого тіла? Так чогось нездорово та й годі, насилу обізвався Радюк та й замовк. Всі троє знов замовкли. Всі знали, що так робити не годиться, та все-таки всі довгенько мовчали. Та свата бся б уже та й годі, і чого він мовчить? Чи не сміє, чи що? Думала про себе Степанида, і її вже брала злість, що Радюк і Ольга криються однеї, од матері. Радюкові так хотілося спитати Ольги, як вона постановила, як вона надумалась і на чому стала. Але поруч з ним сиділа Степанида Сидорівна. Ольга сиділа, спустивши очі додолу. Вона все думала, що Радюк для неї не партія, що він не підходить під її ідеал, котрий давненько склався в її голові. Але вона любила Радюка і хотіла протягти час і як можна далі. Їй хотілося, щоб сам час розв'язав те трудне питання, бо сам час не раз розв'язує несподівано для людей часом і трудніші питання. Якби не вийшов старий Дашкович, Якби не подали зараз чаю, то може б вони просиділи мовчки ще довго. Старий батько побільшив компанію. Ольга і Радюк почутили, що їм стало легше на душі. Батько і мати були дуже ласкаві до Радюка. Мати панькалась коло його, тупцяла, просила здостатися ще довше. Радюк бачив, що старі держать за ним руку. Та йому дуже хотілося, щоб і молода, Держала руку за ним. Радюк розпрощався з усіма дуже ласкаво. Було знать по всьому, що старі вже або знали, або догадувались, що Радюк сватався. І Ольга випровадила його веселіше і ласкавіше, ніж зустріла. Вона просила його ходити в клуб, де їм можна було бачитися і розмовляти. Радюк пішов додому вже спокійніший, з більшою надією на своє щастя. Тим часом трапилась несподівана річ. Радюкові принесли з пошти лист, а на листі зверху було написано батьковою рукою «Дуже потрібне». В його затрусились руки. Він розламав печать і роздер конверт. Лист був від батька і дуже коротенький. Батько знать не мав часу розводитися і, як було колись, передніший час наказати анекдотів. Він писав, щоб син як можна мерщій приїжджав у журбані, бо мати заслабла несподівано. Радюк ледве встиг підійти до Дашковичів, щоб попрощатися. Він розказав причину несподіваного од'їзда і побачив, що Ольга була стурбована і неначе зажурилась. Вона говорила мало, але була ввічлива, ласкава і щиро жалкувала, що стара мати занедужила. Радюк попросив у неї фотографічну карточку. Вона вийняла з свого альбома останню карточку і отдала йому. Дашковичі дуже ласкаво попрощались з ним і просили не забувати їх, як він щасливо повернеться до Києва. Не довідавшись ні про що о Ольги, смутний та журливий, Радюк покатав до журбанів. Осінь була суха й погожа. Він не дуже довго забарився в дорозі і приїхав до батька дуже пізно, трохи не опівночі. Переступивши батьківський поріг, він одразу засмутився. Кругом дома і в домі було так тихо й мертво, що він подумав, чи не приїхав уже після похорона. Вступивши в прихожу, він почув важкий дух лікарства і хатнього повітря. Назустріч йому вийшов батько в теплому халаті і в туфлях. Він ступав тихо, наче крадькома, обняв сина, і гаряче, але тихесенько, не одриваючи губів, тричі поцілував його. Син повеселішав, мати була жива. На лиці батька не було видно тривоги людини, котра тільки що оступилась від слабого, без усякої надії на одужання. Він був по-давньому бадьористий і незасмучений. — Як мати? — тихо спитав син. — Чи є надія на одужання? — Слава Богу, їй стало краще. Буде жива. Вона тепер спить, — сказав старий Радюк на вухо синові. Син скинув чоботи в прихожій. Йому подали черевики, і він поза батьком пішов до материної кімнати. В кімнаті в куточку на столі горіла лампа, прикрита абажуром. На ліжку лежала слаба і спала, важко дишучи. Її бліде й схудле лице здавалось ще блідішим від чорної коси, котра обвивала високий лоб. Чорні брови дуже виразно чорніли на її блідому, Наче восковому чолі в сутінку. Радючка була така бліда, Так схудла, Що син не міг вдержать сліз і заплакав. Коли самого ліжка на стільці Сиділа панія Висока. Вона не встаючи подала Радюкові руку І дуже здавила його за пальці. На панії Високій була ясно-зелена сукня, а шия була обмотана хусточкою ясного червоного кольору. Її живе веселе лице, моргаючі брови, робили великий контраст з жовтим лицем недужої радючки. Вона день і ніч доглядала слабої і не отходила від її постелі. Подавала лікарство, поправляла постіль. Не вважаючи на те, що була втомлена, у таку пізню добу вона весело кинула очима на молодого Радюка. Її брови неначе привітно заговорили. Говорить голосно, вона не насмілилась, щоб не розбудить слабої. Але її брала нетерплячка. І вона почала розмовляти на мигах. Розказувала руками, бровами, показувала пальцями і так розказала без слів, як було важко для слабої, як стало їй легше, що батько і син не втерпіли і почали усміхатися. Старий Радюк не видержав і почав одказувати їй на мигах, киваючи ротом і руками. Покивавши й поморгавши, вони всі троє навшпиньки вийшли з кімнати, посадивши коло постелі стару бабу. Всі повеселішали, бо сподівалися, що не дуже одужає незабаром. Всі пішли на другий далекий кінець дома і сіли за стіл вечері. Спасибі тобі, сину, що ти приїхав. Мати так бажала тебе побачить, і тебе, і ту панну, що так тебе надить до себе, як ти писав до нас. Та панна ще не моя. А як вона сміє, не будь вашою, сказала панія висока. Я не знаю, чи є в світі така панна, щоб дала вам гарбуза. Бувають усякові панни, бо одним треба кохання, а другі часом і без того обходяться, сказав Тихо Радюк. Щоб без любові та йти заміж, оцього вже я в голову собі не вбгаю. Як я йшла за свого капітана, то не дивилась волита на корови, а на його чорні брови. То на селах так буває, а в городах трохи інакше часом буває, промовив молодий Радюк, бо в городах нема волів, хоч корів є доволі. Батько почав розказувати синові, як заслабла мати, як усі в думі поперелякувались, а панія висока все попережала його і перебувала розмову. Та цитьте, бо пані висока, нехай вже я розкажу. Бо ви не так розказуєте, що як я була у вас на усікновення чесної глави, то я вгадувала, що буде недобре. Ба ви на усікновення нічого не вгадували. Ви тоді плили щось таке, що й купи не держалось. Не говоріть, бо Бог зна чого. Хіба ж не я казала вам, щоб ви добре гляділи на Дежду Степанівну? — Чи пам'ятаєте, як ви стояли там за порогом, а я отутечки сиділа? — Ага, тоді як на нашому тину сорока сиділа. — Пам'ятаю, тільки я вас тоді не слухав. — То не добре робите, коли мене не слухаєте, — казала панія висока, приглажуючи долоною свою голову і поправляючи хустечку на шиї. Син придивився до батька і побачив, що він зовсім посивів. Його голова була біла, як крейда, але це було свіже, як ягода. Важкі ночі коло постелі слабої заставили тільки знак на чолі, бо чоло трохи пожовкло. «Моя жінка багато молодша від мене. Я думав, що вона мене поховає, а трохи не вийшло навпаки. Та потривайте лишень, може вона ще й вас поховає». «А Бог зна, що буде далі», – казала панія висока. Швидко в домі стало тихо й мертво. Всі поснули, всі відпочивали. Тільки висока й одна баба сиділи коло слабої до самого світа. Панія висока й не лягала, і не роздягалась. «Знаєш, що, сину?» Не надівайте українського убрання при матері і не розмовляй при ній по-українській. Вона слаба і дуже слаба, не дратуйте її. Потім згодом, як вона одужає, роби, як собі схочеш, казав батько вранці, стрівшись з сином. Тепер ходиться за саме її животіння на світі. Коли ви так хочете, то й не буду одягатися в свиту. Вона все бідкалась та згадувала тебе, все боялась, що умре, не побачивши тебе перед смертю, не побачивши твоєї молодої жінки. Вона все страхалась, щоб ти не злякав часом своєї Ольги мужичою свитою та вишиваною сорочкою. Все просила мене написати тобі за це, та все докоряла мені, чому я за часу не зніс з двора опрічнії хати для челяді. «Бідна хата й не знає, яку велику честь роблять їй», — сказав син тоном напівжартівливим, напівсмутним. «Так, бач, сину, уже поведено наших жінок у школах. Що ж маємо робити?» Тим часом панія висока вмила своє лице свіжою водою і вийшла до чаю, прибрана не в чіпок, а ніби в якусь здорову гірлянду. На тій гірлянді чи на Чіпкові було намощено всяких квіток, і рожевих, і червоних. Ті квітки дуже не приставали до лиця, до заспаних заснічених очей. Висока наливала чай і так багато говорила, що часом лила чай поза стаканами, сліпаючи заспаними очима. «Бачте, Павле Антоновичу, смієтесь ви з мене, що я понеділкую». Глузуєте з середини до сп'ятниці, бачте, от і добре виходить. От Бог і карає, коли не вас, то тих, що близькі до вас, докоряла панія Макуха. Може, воно і так? А що ж то ви скажете, як я оце поїду до Києва та потягну гарбуза? Тільки що вони випили чай, як слаба прокинулась і покликала до себе сина. Вона заплакала, як побачила його. Все розпитувала про Ольгу, про її батьків. Розпитувала, яке в неї лице, які очі, яка вона на вдачу. Син вийняв Ольжену карточку і показав матері. Пані Висока, як побачила карточку, то прожогом кинулась до неї і трохи не звалила з ніг старого Радюка. «Чого це ви пхаєтесь?» Оце, які цікаві. Трохи не звалили мене з них, сміяв старий батько. Мати роздивилась на карточку і перехрестила її. Он лице здалось їй трохи гордим, хоч і дуже гарним. Дай Боже, щоб я побачила своїх онуків. Але Бог знає, чи доведеться побачити. Оце. Дасть Бог, одужаєте і поздоровшуєте. «І довго-довго ще будете жити», – сказав син. «Коли б пак була твоя правда?» – отказала вона, поклавши свою жовту суху руку на синову голову. «Мені трохи вже й легше стало. А то вже думала, що не побачу тебе». Покликавши молодого Радюка в кімнату, панія висока сказала йому, «А бачите Павле Антоновичу? Чи пам'ятаєте?» як ми їхали од масюків, де ви покохали Галю вперше, як нас налякала вночі та недужа молодиця. Чи не казала ж я вам тоді, що буде вам якась притичена на вашій дорозі? Чи не правда ж моя? Чи вийшло що з того кохання? Бідна моя Галя! Як мені шкода її, промовила висока. Чи я ж тому винен, лекаріє Петрівно, «Ви доволі пожили на світі? От такий пожили доволі. Бог зна, що ви гадуєте», – промовила висока. «Але скажіть мені, хто може ручитися за своє серце, коли воно любить і ненавидить, кого схоче і коли схоче?» «Ви думаєте, що мені не шкода Галі?» Лекарія Петрівна тільки головою похитала і пішла до другої кімнати. Того ж таки дня панія Висока от Радюків поїхала просто в масюків хутір. На дворі вечоріло. На небі висіли важкі осінні хмари. Було сумно на дворі. Було сумно і в масюковій хаті. Старі десь вештались коло хазяйства. Висока застала в кімнаті Галю саму. Вона сиділа коло вікна і читала Кобзаря. Галю, серце моє, голубко моя, сказала лекарія Петрівна, обнімаючи і цілуючи її. Галя дуже стривожилась і не насмілилася питати в високої. Галю, моя дорога, моя безчасна, не лякайтесь, бо знать така вже ваша доля, знову промовила висока і сіла коло Галі і обняла її обма руками за плечі. Надежда Степанівна Радючка буде жива, але Галина серце вже підказало, яке нещастя жде її. Вона чула, що Радюк недавно приїжджав в Журбані, скінчивши курс, і, певно, не мав часу заїхати до неї. Вона випустила дорогу книжку з рук. «Я оце просто до вас, Журбанів, з Києва приїхав Павло Антонович» і привіз фотографічну карточку своєї нареченої. Вона зветься Ольга Дашковичівна. Вона дочка якогось вчителя чи професора. Я сама бачила ту карточку. Та Ольга дуже гарна з лиця, з тонким носиком, з повними губками, з цілою купою кучерів на голові. Нема що й казати. Городянка як слід а погляд у неї якийсь гострий та гордий. Лекарія Петрівна розказувала, а Галя наче зумлівала в її руках, як зірвана квітка схилила голову і зблідла. Правда, Павло Антонович ще не заручився з нею, але, певно, її любить, бо навіщо б він привозив матері ту карточку? Галя зумліла в руках високої і заплющила очі. «Боже мій, милостивий, що ж мені діяти?» – крикнула висока, і зараз вхопила стакан з водою, та й приснула водою на Гале на лице. Галя опам'яталась. «Нехай його Бог судить», – тихо промовила вона. «А він же божився, а він же присягався, що мене любить». І сльози так і залили її очі, її щоки. Всю хусточку вона змучила своїми слізьми. Пані висока і сама заплакала, дивлячись на галені сльози.